A világegyetemben vannak teljesen más csillagrendszerek, mint a miénk. Nem egy, hanem két csillaggal. A mi napunk nem is olyan tipikus. A skifírók legfantasztikusabb elképzelései a közelében sincsenek annak, amit a természet képes produkálni. Ezek a kettős csillagok amelyek létrehozzák a világ legveszélyesebb helyeit. Ha egy bolygó túl közel kerül, megfő. Néhány kettős csillagnak azonban van egy váratlan trükkje, ami teljesen átalakíthatja azt, ahogyan az idegen világokat keressük. Ha az életeséjéről van szó egy bolygón, nagyon is lehetséges, hogy két csillag sokkal jobb egynél. Képzeljük el, hogy két nap fényében érünk. Hiányzik? Lehet két csillag jobb, mint egy. Így működik a Világegyetem. Felnézünk az égre, és ugyanazt a magányos napot látjuk. Felkelés lenyugszik minden egyes nap. A galaxisban azonban idegen civilizációk talán két nap felkeltét, két napnyugtárt csodálhatnak, mivel egy helyett két csillag körül keringenek. Galaxisunkban a csillagrendszerek felében kettős csillag van. Úgy tűnik a csillagok kialakulásának és fejlődésének közös a kere. Nem hihetjük, hogy a teljes képet látjuk, ha csak az egy csillaggal rendelkező rendszerekre figyelünk. A teljes képhez a kettős csillag körül keringő bolygók is hozzátartoznak. Számunkra teljesen idegen világok, amelyek azonban évtizedek óta inspirálják a skifi fantáziákat. Ha van valami, aminek a legtöbb köze van ahhoz, hogy tudós lettem, az az eredeti csillagok háborúja film negyedik része, amit hét éves koromban láttam. Emlékszem a jelenetre, amikor Luke Skywalker áll Tatooine-sivatagában és nézi a dupla naplementét, felerősödik a zene, és emlékszem, hogy a szívem majd kiugrott a helyéről. Az volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy csillagász akarok lenni. Lehet két csillag sokkal jobb egynél. Nagyon izgalmas lehet olyan bolygón élni, ami kettős rendszerben kering. Minden nap két csillagot látunk az égen. Ez szuper! Van viszont, amikor ez túlságosan izgalmas. Vannak olyan kettős csillagrendszerek, amelyeken nem skifi kalandok játszódnak, hanem horror történetek. Előfordul, hogy a két csillag kölcsönhatása halálos. A csillagok egymás ellen fordulnak. A kettős csillag olyan, mint egy testvérpár. Együtt születnek, együtt nevelkednek. Néha azonban az egyik testvér gonosz. Ez a gonosz testvér a pulzár. Ív milliárdokkal korábban kezdte életét nagyobb testvérként. Aztán valamikor szörnyeteggé alakult. Amikor elpusztul egy nagy csillag, életét szupernovaként fejezi be hatalmas robbanással. A pulzár az, ami hátra marad. Halála kiváltja az univerzum hatalmas robbanását. A robbanás közben a csillagmagja beomlik az anyagot hipersűrű golyóvá zúzva. A gyors forgás és az intenzív mágneses mező miatt létrejön a halálos kettős sugár, és a pulzár életre kell. A pulzár lehet a legcsodásabb szörnyeteg, amit az univerzum valaha kitalált. Az átmérője mindössze 16 km, de legalább akkora a tömege, mint a napé. Akár kétszer akkora is lehet. A pulzár testvére szerencsésen túléli a közeli szupernova okozta káoszt. Most azonban egy pokoli testvér körül kering a kozmikus pusztában. Nagyon durva élmény lehet egy égítest számára egy pulzár közelében keringeni. A pulzár hatalmas mennyiségű halálos sugárzást lövel ki a pórusaiból. Nem lenne jó egy pulzár rendszerében élni, hiszen a bolygóra halálos lézer irányulna. Ám ezek a halálos sugarak nem tartanak ki örökké. Néhány millió év alatt a pulzár elpusztul. Most, hogy a gonosz testvér halott, a másik csillag végre nyugodt életet élhet. Ahogy a tanítványaimnak is mondom, a csillagok sokban hasonlítanak az emberekre. Ahogy idősödnek, hajlamosak terebélyesedni. Egyetlen csillag akármeddig nőhet. A kettős csillagnál azonban van egy kis gond. Ahogy a csillag terebélyesedik, a külső rétege távolabb kerül a közepétől. Minél messzebb van a külső réteg, annál kisebb a csillag gravitációs vonzása. Az, ami csillaggá teszi. Így van egy határ, amit Ross hívunk. A rostérfogat fontos, hiszen gyakorlatilag ez adja meg, mekkora lehet a csillag legnagyobb mérete egy kettős csillagrendszerben, Anélkül, hogy megzavarná a két csillag között a gravitációs hatást. A rostérfogat hasonlít a víztározó gátjához. Ha a tartály túlságosan megtelik, a víz a túlfolyóba kerül. Ez történik a csillag testvérrel. A csillag kibővül. Végül eléri azt a szintet, ahol a túlfolyóba kerül. A pulzár gravitációs tartományába. Innentől igazán érdekes a történet. Itt a társcsillag, ami vörös óriássáduzszat. A vörös óriás anyaga most beépül a pulzárba, ami ettől nagyon gyorsan kezd forogni. Ezt hívjuk millisekundumos pulzárnak. A duzzat vörös óriás nem tudja megtartani külső rétegeit. A pulzár elkezdi felfalni. Ahogy beáramlik az anyag, lendületet ad a pulzárnak, egyre gyorsabban forog. Végül már másodpercenként több százszor. A sugarak újra begyulladnak, és a pulzár még egyszer visszatér a halálból. A pulzár haldoklik és feltámad újra meg újra, mint egy zombi, amit nem lehet megölni. A vörös óriás több milliárd évvel meghosszabbíthatja a zombi testvére életét. Több száz millisekundumos pulzárt ismerünk szerte a kozmoszban, és ez rémisztő gondolat. Még ijesztőbb azonban, hogy néhányuk egyedül van. Vajon mi történt a testvérükkel? Végeredményben a kettős csillagok felelősek a millisekundumos pulzárok létezéséért. Amik csak azért létezhetnek, mert kiszívták az életet csillagtársukból. Ez a PSRJ 13113430. A millisekundumos pulzár egy ritka faja, amit fekete özvegyként ismerünk. Hasonlóan névrokonához, a pókhoz, halálos. Az univerzum egyik legmasszívabb, leggyorsabban forgó pulzárja. Százszor nagyobb sugárzás bocsát ki, mint egy normál pulzár. A fekete özvegy pulzár a fizika határája. Fekete lyuk lehet belőle. A fekete özvegy pulzár rémálom. Sugárzása közel 12 Celsius fokkal melegíti a társillagot. Ez több, mint kétszer olyan forró, mint a mi napunk felszíne. Nem más ez, mint a csillag megsemmisítése. Már a pulzáris dráma ilyen energetikus, most pedig már ráadásul képes elpusztítani egy csillagot. A fekete özvegypúk hírhet arról, hogy megeszi a párját, és pontosan ezt teszi a fekete özvegypúlzár is. A csillagtársáról származó anyag segítségével pörgeti fel magát, majd eltörli a világból. A csillagtárs eltűnik. Zombi testvére megsemmisíti. Ez maga a végső kozmikus hálátlanság. A csillagtárs hozta vissza az életbe a pulzárt, miután kétszer elhalt. Most pedig kizsigereli a testét a pulzár sugárzása. Egészen addig, amíg már egy porszem se bizonyítja, hogy létezett valaha. Ezek a fekete özvegy pulzárok, a galaxis orgyilkosai. Nem csak elpusztítják a csillagot, de a bizonyítékoktól is megszabadulnak. Ha a pulzárokról van szó, két csillag sokkal rosszabb, mint egy. De vajon az ellenkezője is igaz lehet? Létrehozhat két csillag élhető oázist az idegen világokban. A kettős csillagok rendkívüli lehetőséget kínálnak. Idegenek szoborgókat, amelyek egy helyett két nap körül keringenek. Ezek a kettős csillagok mindenütt ott vannak. Az univerzum valami olyasmi lehet, amit szkifi filmekben látunk. A Tatooine égbolt talán valóságos, létezhet bolygó élettel és civilizációval, ahol az égbolton két napot látni. Milyen lehet ilyen világban élni? Talán két csillag jobb, mint egy? A mi bolygónk egyetlen nap körül kering, olyan biztonságos helyen, ahol fejlődhet az élet. Ma egy nagyon stabil, jól viselkedő csillagot ismerünk, a napunkat. Persze van egy kis aktivitása, olykor nagy energiájú részecskéket dob ránk, amik éjszaki és déli fényeket okoznak, de nagyon megbízható csillag. Nem volt mindig ilyen. Fiatalabb korában sokkal aktívabb, sokkal erőszakosabb volt. A fiatal nap több mint tízszer gyorsabban forgott, mint ma. Emiatt mágneses mezeje megcsavarodott és megrándult amely hatalmas napkitöréseket okozott. A napkitörések sokat árthatnak az életnek egy bolygón, különösen, ha közel van a csillaghoz. Hiszen a napkitörés gyakorlatilag nagy energiájú sugárzás, például nagy energiájú protonok. A légkörbe ütközve eltüntethetik a gázt. Képzeljük csak el a korai naprendszert. Napkitörések és napviharok sújtották a sziklás bolygók légkörét. Halálos töltésű részecskék szaggatták szét molekuláról molekulára. Légkör nélkül pedig nem maradhat meg a folyékony víz. Folyékony víz nélkül pedig nem létezhet élet. Ez az egész galaxisban problémát jelent az egy csillag körül keringő bolygók számára. Vegyük a Proxima Centauri-t. ez a naphoz legközelebb álló csillag vörös törpe, ami a tejutrendszerben a leggyakoribb csillagtípus. Még saját bolygója is van, a Proxima B. De a Proxima Centauri nem bánik gyengéden a bolygójával. Ha lenne víz a proxima bén, akkor rendkívül szerencsés lenne. A proxima kent úri hatalmas mennyiségű energiát bocsáthatott ki, ami hatékonyan távolíthatta el a légkört vagy a felszíni vizet a proxima béről. Ezzel pedig elvehette az élet minden esélyét. A Proxima B egyetlen reménye az lehetett volna, ha körülveszi egy erős mágneses mező. Ez megvédhette volna a bolygót a Proxima Kentauri erőszakos energiájától. Így lehetne rajta óceán, lehetne oxigénben gazdag légkör és talán élhető környezet, ahol élet születhetne. Most azonban minden a Proxima B esélye ellen szól. A Föld erős mágneses mezője megvéd minket a nap legártalmasabb kitöréseitől, így megmarad a víz. Más bolygók azonban, például a Merkúr és a Mars, nem ilyen szerencsések. A napviharok szétrobbantották kezdetleges légköreiket, és annyira legyengítették, hogy ez megszüntette az élet minden esélyét. De vajon a kettős csillagrendszerek, ahol a bolygók nem egy, hanem két csillag körül keringenek, megkönnyítik-e a dolgot? A fiatal csillagok nagyon erőszakosak és kaotikusak lehetnek. A két csillagos rendszerekben azonban, ahol a két csillag kölcsönhatásban áll egymással, a csillagok forgása lelassulhat, így az erőszak is lelassul. A napviharok enyhébbek lehetnek, nem olyan erőszakosak, nem olyan gyakoriak, és ha kialakul egy fiatal, légkörrel rendelkező bolygó, képes lehet megtartani a légkörét. Ha tehát az élet esélyéről van szó egy bolygón, nagyon is lehetséges, hogy két csillag jobb, mint egy. A gravitációs kölcsönhatás lelassíthatja két közeli napszerű csillagforgását, így esélyt adhat az élet kifejlődésére. És nem csak egy világon, hanem a rendszer nagyon sok bolygóján. Ha két csillag van a naprendszer közepén, kétszer annyi a hő, kétszer annyi a fény, ez pedig messze kiterjeszti az élhető zónát a naprendszerben. Janie bolygó tudós számára az ilyen rendszerek felfedezése valóra vált álom lenne. Számomra nagyon izgalmas, hogy létezhetnek ilyen világok. Hogy talán még életet is hordozhatnak. Létezhet egy kifibeillő bolygó ilyen sivatagi tájjal, ahol két nap van. Ez a személyes kedvencem, alig várom,